Щодня в майстерню забігають Морва з Данилом. Попити фімового чаю. Після повернення морвних батьків із морів здійнялася страшна буча. Хтось із бдітельних сусідів, незважаючи на підкупи-відкупи, таки накапав батькам на доцю. От халепа, бідкається Морва. Обрізання в кишенькових витратах, після дев'ятої сидіти вдома, обов'язкові щоденні відвідини бібліотеки. Мама, не повірите, кожен день у формулярі бібліотеки перевіряє, чи я в ній була... Що читати брала, скільки часу провела в читзалі. Слава Богу, не заставляй переказувати зміст прочитаного. Літо, а я мов пришелепу ота з кнією в бібліотеці. Триндець. А знаєш, Аліно, що мої предки ще впнули? Виявляється, то за м'яке покарання бібліотека. Завтра відправляють нас ледве впросили, щоб Данила взяли у пластунський студентський табір на три тижні, на перевиховання, от і погуляли. Морву тішить страшно серйозна мармиза Сашка під час позування. Кажане, ти схожий на тутанхамона, регоче дівчина. Чим? дивується хлопець. Сидиш, як мертва мумія, і витріщаєшся на Аліну, дірку в ній продивишся. Ну, Алін ти і приборкувач, щоб, кажана, до такого стану довести, перетворити лева в кота, то тримати небо, який талант. Слухай, мо тобі Данила на тиждень залишити на перевиховання, а то він щось останнім часом чисто від рук відбився. Що? Сашко ніби серйозно сприймає слова морви. Тю на тебе. Від кохання вже дах їде, знову кулаками почнеш махати Не віддам нікому свого Данилечка, навіть Аліні А то перетвориться з живчика на Тутенхамона, як ото ти Яка з нього тоді користь? Так, Морва, то правдива коломийка Прощається на два тижні Морва жартує Провожають хлопців в армію Телефонує мама, перевіряючи чи все гаразд Попереджає, що через півгодини забіжить Щоб була вдома Вона щодня так робить, винюхає, пронюхає Мама про Сашка нічого не знає Хоча, як сказати. Поки що щастить, не нарвались. Та це й наліпше. Навпаки, Аліна старанно підставляє їй на очі Петра. От і зараз доведеться попросити його зайти, щоб Петрусь цілком випадково виявився в майстерні, коли мама прийде. Благо він вдома тільки но прийшов від марти. Петро незадоволено крутить головою. Ти ємні агенти, блін. Слухай, Кажане, ти випадково не вампір? А твоя мама Аліна не винищувачка вампірів. Ну, як малі діти теж мені капулеті та монтекі, Ромео та Джулієта, середньовічя якесь, який він зараз близький до істини, думаючи, що дуже влучно жартує. Сашкові Аліна сказала просто: Мамі, колись один гонихмарник перепаскудив життя. Вона мене не розуміє. Це тимчасово, я щось вигадаю. Сашко лише іронічно, патетично посміхається у відповідь. Сумнішої оповіді ви не знайдете, ніж про любов Ромео і Джульєти. Петро відповідає всім маминим уявленням про порядного хлопця. Охайно підстрижений, акуратно без закидонів одягнений, завжди приємний у спілкуванні, беливий, чемний, вихований. До речі, мама Марти також тащиться від Петра, уважний, порядний, запопадливий і бла-бла-бла. Якби не халепа з генихмарником, тобто мамині фобії і не лише мамині щодо цього, плювати оліні на Петра, і на думку мами, а тут не буде лихо, доки в хаті тихо, особливо знаючи мамину круту вдачу.